És dimecres 1 d'abril i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que s'eleven a 5 els morts per coronavirus a la residència Palafrugell. Gent gran, el més preocupant, però, són els 8 positius i els 29 residents que mostren símptomes d'aquest virus. D'altra banda, us explicarem que Oxigen, l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell conjuntament amb l'Institut de Promoció Econòmica sortegen 2.000 euros a través de la xarxa social Instagram. La informació comarcal ens portarà a explicar el donatiu de pràcticament 8.000 euros que han fet les barques del port de Palamós als serveis de salut integrats Baix Empordà per fer front a l'adquisició de material per a la protecció dels treballadors i treballadores de l'Hospital de Palamós. Seguirem amb mostres de solidaritat a aquest cas a casa nostra i és que a, la, a més a més de la producció de mascaretes també hem de parlar de l'elaboració de pantalles protectores en impresores 3D. D'altra banda, us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell fa una crida per catalogar ocells i ratpenats al municipi, una tasca que es pot fer des del confinament. I acabarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell explicant-vos que la policia local deté dos joves per robar en un domicili de Tamaril. Comencem aquest informatiu d'avui dimecres, 1 d'abril, el primer informatiu del quart mes de l'any d'aquest 2020 i ho farem parlant de la residència Palafrugell Gent Gran i és que ahir a eh, la tarda coneixíem que s'eleven a 5 els morts per coronavirus en aquest centre geriàtric de Palafrugell. No obstant això, el més preocupant de les dades que ens van facilitar ahir des dels serveis de salut integrats Baix Empordà són els 8 positius que s'han detectat per coronavirus i, atenció, les 29 persones residents que presenten sintomatologia també per coronavirus, tot i que encara estan pendents de les proves que se'ls han de realitzar. A més a més d'aquestes dades, s'actualitzaven els nombres de casos per Covid-19 a la comarca, que s'eleven ja a 147, segons dades com d'ahir dimarts al migdia a l'Hospital de Palamós, hi havia 31 persones ingressades que havien donat positiu per coronavirus i d'altra banda n'hi havia 7 més que estaven pendents dels resultats. Per la seva banda, com dèiem, des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, informaven que el centre Palafrugell-Gent Gran hi havia 8 persones en positiu i 29 més que presentaven aquests símptomes, tot i que encara no tenien el resultat de les proves que confirmin la malaltia. Nosaltres us seguirem informant de tot el que es vagi esdevinguent en aquest centre residencial de casa nostra, la residència Palafrugell Gent Gran. També a través de ràdio palafrugell.cat, allà seguireu informats de totes les notícies al voltant del Covid-19. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi en aquest espai informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 1 d'abril i ho parlant de l'Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell i és que des d'Oxigen hem conegut que a través de les xarxes socials sortejaran fins a 2.000 euros per tots aquelles persones que participin del concurs que engegaran a través d'Instagram avui mateix. Nosaltres ens posem en contacte a continuació amb la dinamitzadora d'Oxigen, la Vero Serralbo, que tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Bon dia, Vero. Bon dia. Doncs, Vero, gràcies per atendre la nostra trucada i explica'ns una miqueta, que ens teniu tots eh, en asques, com es diu en castellà, eh? Que regaleu, regaleu 2.000 euros per fer, eh, per portar color a la nostra vida, no?, en aquests dies tan grisos, mai millor dit, també, perquè pel temps eh, també són grisots. Jolines, que no ajuda res, eh? La... No tenim bon temps, eh? No... Està confit a casa no és fàcil. I bueno, al final, doncs, després de bueno, vam estar buscarnt bueno, la fórmula, no sé com dir di, no? vam estar pensarnt en possibilitats de què podem fer per ajudar en aquests eh, moments tan complicats no? pel, pel nostre Palafrugell i tot el nostre comerç, mm -hmm. tota, bueno, al final vosaltres ja sabeu que nosaltres treballem amb, amb tot tipus de tant comerç, balleres, serveis, vale? tenim diferents gremis a dins, vull dir que treballem per tothom. Llavors aquest dia hem pensar, ostres, hauríem de, hauríem de fer alguna cosa per, per, per, bueno, doncs per ajudar els nostres socis, no i què podem fer? Bé, bueno, doncs vam estar buscant maneres i tal, i vam dir, pues anem a regalar diners, perquè al final és l'única manera que... Bueno, és la millor manera, no uh -huh. la única la millor, la millor guanya guanyar, es regalen diners, <ríe> i uh -huh. això és el que volem fer, voleu regalar diners, uh, i quina era la millor? Bueno, la manera quina és? Pues, a Les xarxes socials, perquè al final és l'única, això sí que és l'única manera ara mateix que podem treballar amb xarxes socials. Uh -huh. Després, què farem? Farem quatre sortejos, ahir vam penjar a les xarxes al cartell genèric, vale? Sí. Juntament, això és important, vull dir això, o sigui, nosaltres donem 1.000 euros i juntament amb l'IPEP que també aporta 1.000 euros més. Vale? O sigui que anem de la mà amb l'IPEP i són 2.000 euros que regalarem en 4 setmanes. Com funcionarà això? Uh, seran 4 sortejos. 4 sortejos. Cada setmana anirem un sector. Aquesta setmana avui, ara penjaré la, a l'Instagram i al Facebook, a penjaré a serveis. Començarem pel, pel sector de serveis, d'acord? Mm -hmm. vale? per participar, què hem de fer? Doncs, uh, es farà una pregunta cada setmana, que vagi relacionada amb el sector, en aquesta setmana conquésar-lo, i doncs hi ha una pregunta i la gent haurà de contestar la pregunta i t'haurà d'etiquetar a dos amics uh -huh. I, i ja està i, i, i que jo crec que tingui molta sort i després hi haurà uns checs uns checs regals um, diferents checs regals hi ha de 100, hi ha de 50, de 20 i de 10 euros uh -huh. i cada setmana seran 500 euros la veritat és que doncs és una bona iniciativa eh? en aquests dies, doncs, que... també pel comerç, eh? són dies molt, molt durs. En aquest sentit, Vero, que tots la que portes més al contacte no? amb els diversos comerços de, del nostre municipi, com, com és el dia a dia? No sé quin contacte tens amb ells si intentes també mantenir un contacte regular, malgrat no poder-vos veure. Abans uh, he parlat amb molta gent aquests dies, de diferents sectors. Uh, lògicament la gent està molt preocupada al final això és un drama no? no deixa de ser molt crític no són situacions molt crítiques i és cert que el primer que hem de pensar és amb la salut i això és el principal per tots, per nosaltres i per, jo penso molt amb la nostra gent gran ¿vale? però després tenim l'altre costat que és l'econòmic l'econòmic al final és el que ens fa on estem no? i la gent està molt preocupada perquè no sap què passarà al final aprofito també perquè vaig tenir una idea eh, que va ser fer uns directes amb l'associació a les 6 de la tarda per Instagram ecto amb molta gent a les 6 de la tarda I bueno, al final és aquest és una hora que tenim i, i xerro amb, amb gent de comerç no? gent d'associats i no associatatge ja, perquè també també parle amb mi gent que no és associada. Mm -hmm. al final la gent està molt preocupada perquè és normal que estiguin preocupats és, és que és lícit que estigu que estiguen tots preocupats. no què passarà després o la gent que, que els hi han fet és dos oertes És igual tothom està preocupat perquè al final l'econòmic és Diem, la salut és el més important, sí, és veritat, això és el principal. Però al final, sense diners, no anem al lloc. Llavors mm -hmm. la gent, doncs, és, és lògic, la gent està molt preocupada. Llavors, arreu de les converses que jo he anat tinguent amb, amb els socis, amb aquests directes que estem fent cada tarda, a les 6 de la tarda, per Instagram, i, bueno, gent inclús plorant, no? Doncs pues és que és normal. Bueno, doncs al final vam, vam buscar, vam estar parlant amb la Susana, què podríem fer, com ho podem gestionar, que... Bueno... I, bueno, va sortir aquesta idea de regalar diners, que al final és la manera més, més bona, no?, per ajudar uh -huh. els, el, tant, al, tant als nostres socis com els nostres clients del poble, no?, la veritat és que sí, fa uns dies també vosaltres a través de les xarxes socials doncs animàveu no? la gent que quan es pogués sortir d'aquesta situació, quan sortim del confinament, doncs que donem també, recolzem el nostre comerç de, de casa nostra, no? el, més, el més proper, perquè de fet doncs, són els que ho estan patint més. Correcte. Jo crec que ara és quan més apropi hem de ser, no? jo, i, i bueno, al final el que dèiem aquests dies és uh, units, units a, amb el petit comerç, ara més que mai. Vull dir, ara, ara, o sigui, ara l'associació hi hem de ser més que mai, mm -hmm. perquè al final és el, els hem de recolzar amb el que necessitin. I la meva gent, quan dic la meva gent, els meus socis saben que poden comptar amb mi amb el que necessitin i el que jo no sé o demano. Jo soc així. Vull dir que poden trucar-me sempre que ho necessitin. Em poden enviar un mail sempre, una trucada. Jo crec que ara hem d'estar, perquè és un punt important per estar-hi. Llavors, jo sempre els he dic que, que estic per pel que necessitin. Vull dir, els hem de recolzar, bueno, ara en poder més que mai, no? Mhm. Mm aquesta, Bero, una, una apreciació particular, eh, és, és aquesta manera que tens tu de, de, de ser no? tan, tan distesa i que suposo que fa que sigui més propera amb la gent, jo crec que és el, el gran valor, no?, poder, que, que això ho de dir poder els associats, però no sé si t'ho han comentat també, no?, aquesta manera de, de, de ser tan, tan oberta, tan, tan directa també, però a la vegada, doncs, fa que siguis més propera i que, carai, és això, no?, que està al, al costat del comerç, això segurament els, els comerços el, els que estan associats ho estan notant no? Sí, a més m'ho diuen eh? i jo m'agrada que m'ho diguin perquè al final jo, jo no faig a canvi de res, Robert. jo soc així que jo soc així amb la meva vida diària la, la meva, jo soc així vull dir, jo, jo no faig res a canvi de res Entens? Jo ho faig perquè ho vull fer, o sigui, ho faig i punt, saps? I, bueno, igual que se'm va ocórrer un dia tirar del sofà els directes a les 6, a la gent els hi va començar a agradar, quasi sempre som els mateixos connectats, i és una manera, inclús m'ho agraeixen de dir que bé, Verònica, perquè sabem que a les 6 podem parlar amb tu. Bueno, pues si a vosaltres us va bé, com jo us dic en el directe, si a vosaltres us va bé, a mi també, o sigui, jo... Que, que és... No em costa res això. I, i jo, crec, i jo una, puc tenir de defectes, Rubén, però jo sóc molt humana, saps? I mm. pateixo molt per tothom, mira, i això pot, pot ser un defecte, perquè després m'ho porto tot a un nivell personal meu, no, però no puc evitar-ho. No puc evitar estar enganxada al mòbil de d'associació quasi les 24 hores del dia. No, no puc evitar-ho, no puc evitar que la gent, uh, si em necessita, sàpiga en què estic. Mm. Mm, no sé, jo sóc així. <coughs> Bé, aquest és un dels èxits segurament que explica també, no? que en, en un any hagueu doncs, augmentat tant el nombre de socis, aquest, aquest contacte que has anat fent, i que al final en un, en un municipi com a Palafrugell, més de 20.000 habitants, però al final és un poble, doncs, les veus corren no? i en aquest sentit corren cap a vell doncs, també al Bocurella i fa molt en, en, en el fet de, de créixer des de l'associació. Ara heu instaurat aquesta, aquesta iniciativa no? conjuntament amb, amb l'IPEP, Uh, i la veritat és que doncs, nosaltres us sol·icitem i ens en farem ressò, eh? seguirem atents a les xarxes socials d'aquesta setmana, se sortegen aquests uh, euro, 500 euros, com dèiem, un xec de 100 4 de 50, 5 de 20 i 10 de 10 per tant, seguiu atents, uh, això és sobretot per Instagram o també Facebook? No, principalment és Instagram perquè saps què passa? Que el programa eh, que fa, diguéssim, el bombo o que dona els premis va enganxat a l'Instagram mm -hmm. Llavors, al Facebook ho publicitarem però dient que han de derivar-se a l'Instagram o sigui, principalment és Instagram Rubén, mm -hmm. sí Perfecte, doncs les preguntes, aquesta setmana enfocada en sector serveis eh, no, no diré que me n'avancis, eh, òbviament només faltaria, però seran senzilles, seran assequibles? Sí. Molt fàcils. O sigui, la, és una pregunta només. O sigui, hi ha una pregunta derivada dels serveis i només han de donar una resposta. I és una pregunta molt fàcil. Lògicament que, que pugui que, que estigui oberta a tothom. ¿vale? I les preguntes són molt fàcils. Fàcil. O sigui, tothom pot entrar. Perfecte. Doncs apa, ja sap, tothom a participar-hi. Jo també m'animaré, aviam si tenim sort, amb, amb el bombo. I, i també farem doncs, ressò d'aquesta iniciativa que, com dèiem, eh, des de l'associació de de Comerç i Negoci de Palafrugell, conjuntament amb l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell, on han, han llançat per intentar, doncs, alegrar una miqueta els dies en moments tan difícils també per als comerços de, de tot arreu, també els de casa nostra que són els que ens toquen de més a prop. Vero, no sé si vols afegir alguna cosa més i si no, doncs ens acomiadem. No, l'únic que és que, bueno, que jo que, que estigueu tots bé, que espero que aquests dies estan grisos a poc a poc vagi sortint colors, que segur que sortiran colors i que re, que ens veiem molt aviat. Doncs esperem que sí. De moment tots a casa per intentar doncs, acabar amb aquesta, amb aquesta crescuda del coronavirus, per intentar que aquesta corba baixi i comencem doncs, a veure la llum i els colors tornin a, a, al nostre poble. Vero Serralbo, moltes gràcies. A vosaltres, bon dia. Doncs la imatge d'aquests cartells que podeu veure a través d'Instagram, a través del compte d'Oxigen Palafrugell, frugell doncs hem de dir que l'ha fet en David Font, associat de l'entitat, i que, a més a més, ens ha comentat la Vero que ha cedit aquestes imatges, les ha elaborat, sense que suposi això cap cos per a l'associació. També doncs, una mostra de solidaritat entre els associats de l'entitat, per tal de, doncs, de donar també el seu suport en aquests moments tan complicats. Si voleu saber tot el que es vagi doncs ja us ho hem dit, eh? seguiu a Oxygen a través de les xarxes socials. A Facebook trobareu doncs, l'enllaç per poder accedir a participar en el concurs que es fa a través d'Instagram. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dimecres per explicar-vos una nova mostra de solidaritat que ha tingut lloc a la comarca, i és que quatre barques de la flota pesquera Palamosina han donat prop de 8.000 euros a la lluita contra el coronavirus. Es tracta concretament de les embarcacions d'arrossegament Mandorri, Juan i Virgilio, Perla de Palamós i Tia Cinta, els armadors i les tripulacions de les quals han aportat així i de manera desinteressada i solidària els beneficis íntegres del seu treball. La totalitat de la quantitat ascendeix a 7.945 amb 11 euros corresponent al global que varen facturar les quatre barques després de la jornada de pesca realitzada el passat dimecres, dia 25 de març, l'únic dia de la setmana passada que aquests vaixells van poder sortir a pescar. La totalitat d'aquests diners seran aportats al número de compte els serveis de salut integrats vagin portar a habilitat per a donacions econòmiques destinades a combatre en els seus centres l'emergència sanitària que suposa la Covid-19. La principal prioritat és ara l'adquisició de material per al personal sanitari com mascaretes, bates de protecció impermeables, ulleres de protecció, guants de nitril, així com l'habilitació de recursos hotelers de suport per a l'atenció de pacients amb coronavirus. Tornem ara cap a casa nostra per comentar notícies també de caràcter solidari és que si us recordeu dilluns us explicàvem que el Montresenc Sergi del Rio, conjuntament amb la Cristina, la seva sòcia, van engegar una iniciativa que ja porta al voltant de 500 mascaretes diàries que reparteixen per tota la comarca. La crisi del coronavirus, doncs, també, com us anem explicant aquests dies, està deixant aquests aspectes positius en forma de solidaritat. Des de Ràdio Palafrugell, ens van posar en contacte amb en Sergi, va de Montras i és que, com dèiem, ell i la Cristina tenen una botiga de tatuatges a Calonge i Sant Antoni i van començar aquesta iniciativa ara fa tres setmanes. Els inicis, però, no van ser senzills, ja que van haver d'anar a Rubí a buscar la tela per fer les primeres mascaretes. Se li va ocórrer de, de fer crida, a veure si li podien donar tela per començar a fer mascaretes. Llavors el seu marit i ell, en Samuel, eh, es van moure i van aconseguir que de Barcelona, Robin Hat els hi donguessin tela per, per confeccionar mascaretes. Llavors eh, estaven gestionant voluntaris, van començar a moure tot, però necessitaven algú anés a buscar el material a Barcelona, que aquest va ser jo llavors eh, vaig demanar a Pernís juntament amb en Somó, ens vam estar trucant a l'Ajuntament de Calonja i, i la policia local perquè eh, m'autoritxessin a anar fins a Rubí a Barcelona a recollir aquest material, llavors al meu compte i risc i vaig agafar i vaig anar fins a Barcelona, el primer a buscar el certificat que me'n van autoritzar des de l'Ajuntament de Calonge i la policia local, el CAP, mm -hmm. llavors vaig anar a Barcelona, vaig recollir aquest material i el vam portar a, a, aquí a, a Calonge. A partir d'aquí vam començar a repartir-lo, a cosir a, i a fer tota l'entrega. Actualment ens explicava en Sergi que ja són al voltant de 150 persones voluntàries que col·laboren cosint mascaretes i també fent les gestions per obtenir el material i repartir-lo. Són persones anònimes que estan exteses per tota la comarca. Doncs mira, no sé si superem ja les 150 persones. Jo estic ocupant-me de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 intenten autobestir a saltes de Malavella. Gràcies a totes aquestes persones, dissabte es van arribar a fer més de 600 mascaretes, al tope fins ara. Habitualment, segons explicava en Sergi, es fan al voltant de 500 mascaretes diàries, totes elles gràcies al voluntariat. A més,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 partir deuna manera semimèdica, perquè tenen una esponja que atrapan molt bé el virus i protegeixen molt bé. Llavors, us explico cada cop que faig una entrega us explico de que amb temperatures superiors a 60 graus i amb una mica de llegiu, tornen a quedar desinfectades i això ho han de fer cada, cada cop que puguin, cada, cada cop que utilitzen, si poden. I d'altra banda, així com ens destacaven que de cosidores en tenen més que suficients, la principal mancança, a hores d'ara, és que estan esgotant el material per poder fer noves remeses en aquesta línia. A través de les xarxes socials coneixíem que ahir l'Ajuntament de Palafrugell va fer una donació perquè continuïn amb la tasca solidària que estan fent. No obstant això, en Sergi feia una crida per rebre més material i és que recordava que es poden posar en contacte amb ell persones particulars i també empreses a través de les xarxes socials. El trobareu tant a Facebook i Instagram com a Sergi del Rio Art Tattoo. En aquest sentit, ens recordava que és molt important tenir més matèries primeres i és que, com ens ressaltava, que en bon punt donen el material, per exemple, a les farmàcies aquestes ja tenen les mascaretes emparaulades. Important, perdona, eh, que et talli, important que la gent ho sàpiga, estic intentant portar a totes les farmàcies. El que passa que les farmàcies eh, no arriba a tothom perquè cada cop que em porto, ara acabo de deixar a la farmàcia d'Orca d'aquí de, de Palafruina, acabo de deixar eh, 120, i ja me diuen que quasi totes ja les tenen aparaulades a, a gent del risc del risc i tal com arriben se'n van. Així doncs, si voleu recuperar l'entrevista íntegra que vam oferir-vos ahir amb en Sergi del Rio, ho podeu fer a través de radiopalafrugell.cat i d'altra banda nosaltres doncs, seguim amb informacions que ens porten bones notícies i és que a més a més d'aquestes mascaretes des de la iniciativa Coronavirus Makers doncs ens fan arribar que estan duent a terme no mascaretes, sinó en aquest cas pantalles protectores que tenen també forces avantatges i que tot i no estar homologades aturen al 100% la possible vaporització de l'interlocutor amb qui estiguis parlant i també evita que ho mateix es pugui tocar la cara, els ulls i la boca, sobretot amb les mans. El procés de fabricació ens l'ha explicat l'Albert Cano, que és treballador de l'Ajuntament de Palafrugell adjunt a l'àrea de Medi Ambient i ens han enviat un correu on ens ha explicat una miqueta la dinàmica. D'una banda ens explica que aquest procés té tres vessants ben diferenciades, una que és la part de parametrització a l'ordinador, l'altra la part d'extrucció a impressora i de l'altra... Per últim, la part de muntatge. En la primera part es parteix d'un disseny nou o se'n replica un de ja existent i en aquest cas ens explica que ells van partir del fitxer 3D que va replicar el model en un programari d'edició vectorial per assegurar mides, simetria i poder reduir el màxim possible l'ús de material. Un cop fet, s'ubica la peça en el pla de l'espai d'impressió, ell fa servir un programari gratuït en aquest cas i a continuació mitjançant un altre programari es configura les ordres d'impressió. Aquest darrer genera un fitxer que fa treballar la impressora de forma autònoma, fora de línia, així mentre es fa teletreball la impressora va fent la seva feina. Ens explica també que per un ús més adequat per l'usuari les mides inicials eh, en aquest cas que ells van provar es van incrementar uns 5 mil·límetres per adaptar la peça al perímetre del cap europeu i és que L'original d'aquest fitxer és xinès i, per tant, doncs, hi havia algunes diferències en la mida del crani d'una persona d'origen doncs, asiàtic d'europea. D'altra banda, la segona part d'aquest procés de fabricació és la part d'impressió, que és el procés físic de realització de la peça. En aquest cas, la diadema i els cinc botons que fixen a la pantalla. Tot i ser una de les peces relativament simples, en Sergi ens explica que la impressora tarda al voltant d'una hora per fer tot el conjunt. La part de muntatge és la unió de totes les peces per arribar a la pantalla de protecció, forats a la làmina de plàstic i inserció amb adhesius dels botons de suport a la l'ADM. Els materials usats, ens explica l'Albert Cano, són ABS per impressió i una fulla de setat per a la pantalla. No en aquest cas ens explica que no va trobar metacrilat d'un mil·límetre i en el cas de Palafrugell els acetats han estat cedits gratuïtament per la impremta Paler. En aquest cas l'Albert ens explica que entrega al voltant de 10 o 12 conjunts d'aquests diàriament des del dijous 26 de març a una patrulla de la policia local de palà que les passa a recollir. La pelucia s'encarrega de fer aquest repartiment i en, ens explica que n'ha repartit ja a Palafrugell gent gran el CAP, benestar social, en principi a persones que estan molt exposades al contagi. Com a darrer comentari, l'Albert ens comenta que comença a anar curt de material i també, doncs, en aquest cas, espera que arribin aviat els EPIs per poder doncs, tenir aquest, aquest material i poder continuar fent aquestes 10-12 petalles protectores diàries que dona la policia de Palafrugell, que ells són els que van repartint entre les persones més exposades al contagi. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 1 d'abril i ho per explicar-vos que l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell impulsa un pla local de la biodiversitat urbana de Palafrugell. Actualment el pla es troba en fase de diagnosi. En aquesta etapa, Medi Ambient vol comptar amb la col·laboració i la participació de la ciutadania per identificar nius de diferents espècies de fauna ubicats a l'entorn d'edificis particulars. Principalment es volen localitzar nius d'espècies com les uranetes comunes i cua blanca, falciots, ballesters, gralles, mussols o ratpenats. Es tracta d'espècies beneficioses per a les persones que utilitzen les estructures dels edificis per refugiarse i nidificar, com forats de ventilació de sostres i terrats, mitgeres en forats, en pits de les façanes, etc. La majoria d'aquestes espècies hem d'explicar que estan protegides per la llei, és prohibit de causar-los dany i la destrucció dels seus nius està tipificat com a delicte al Codi Penal. Com que no cal sortir de casa per fer aquesta identificació, és una activitat que es pot fer durant el confinament i en la qual també es pot involucrar els petits de la casa. En cas que es localitzin nius en el municipi de Palafrugell actius o abandonats, s'ha de contactar amb l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell a través del correu electrònic mediambient palafrugell.cat o també a través del telèfon 972 613139. I arribem ara, sí, al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, amb una notícia de successos, i és que... Ahir, a primera hora de la tarda, coneixíem que la policia local de Palafrugell va detenir a Tamariu un noi i una noia acusats d'un presumpte delicte d'entrada en vivenda aliena i per un contra la seguretat vial. Els dos detinguts també van ser denunciats per trencar el decret de, de confinament Es tracta de dos veïns de Palafrugell, una noia de 27 anys i un noi de 21 anys detingut en ocasions anteriors per altres fets similars. Els fets van ocórrer el passat diumenge, quan una dotació de la policia local que patrullava per l'àrea d'aigua xàlida a Tamariu va detectar un ciclomotor estacionat que anteriorment ja havien identificat per ser conduït per una persona sense permís de conduir. Durant la inspecció de la zona, els agents van observar dues persones, un noi i una noia, que fugien corrents. Els agents els van poder interceptar a pocs metres del lloc, amagats darreres unes roques del camí de ronda. Posteriorment, els agents van localitzar una vivenda amb la porta esbotzada i al seu interior una bossa de mà amb documentació dels identificats. Aquestes dues persones van quedar detingudes per un presumpte delicte d'entrada amb en vivenda aliena i per un delicte contra la seguretat vial. El conductor del ciclomotor també va quedar denunciat per manca d'assegurança i aquest va quedar immobilitzat a les dependències municipals. A més a més, els dos detinguts també van ser denunciats, com dèiem, per trencar el decret de confinament. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 1 d'abril. Nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per radiopalafrugell.cat, seguirem actualitzant tot allò que tingui rellevància del nostre municipi, posant especial atenció en les dades que ens facilitin des dels serveis de salut integrats Baix Empordà en relació a l'evolució del Covid-19 a casa nostra i també a la comarca del Baix Empordà. Per tant, doncs, si voleu que saber o ser dels primers en assabentar-vos d'aquestes notícies, us recomanem d'una banda, o bé que...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 Servais informativos da Rádio Palafrugeira.